А отже, я не даремно дбав про тебе, як садівник про квітку в своєму городі. Ти була дівчинкою, косулькою, та я відчув у твоїх невправних тоді словах щось живе і дуже вразливе. Але я тебе пізнав лише по смерті. Ти знаєш, як за теорією екзистенціоналізму. Коли ти йшла по місту з чорною пов'язкою і плакала, і на тебе ззиралися люди, ти витирала сльози руками,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 «Паюточкою на руках у ту реанімацію», – говорив не перестаючи. «А то вона мене назвала Янком, так і вмер Янком, бо маленька була, говорити добре не вміла і не могла сказати Іванко. А як велика стала, то добре казала Іванку хлопцям». «Чи ні?» – питав мене Вуйко. «Певно, що добре. А для мене дівчинкою лишилася і потепер. А що там тепер тітка моя робить?» «Плаче, вуйку Янку?» «Дотепер плаче», – засмутився він. «Дотепер? А за мною дотепер хтось плаче?» – долучився до нас трьох жіночий голос. Я його пізнала. Це був голос моєї колишньої шкільної вчительки. «Сини плачуть», – відповіла я, і хотіла додати ще щось, та інше щось зупинило. Я не могла пригадати, що... Несподівано мені допоміг Вуйко Янко. «Господь з вами не казав вам ніколи і не сказав би без неї, але коли вона тут, нахилився до вчительки, то скажу. Вина, що їх у школі клали на коліна і бандерами обзивали». Вуйко замовк. Мовчала і душа моєї вчительки. Стало тихо і незручно. «Тут не прирікаються». Спробував загладити незручність голос мого літнього друга. «Ми не прирікаємося», – пояснив Янко. «Я лиш хочу для себе знати». «Це вже нічого не дасть, але...» Але дитина прийшла зі школи і плакала. А вона була після операції. Ще рубчик на животикові добре, не загоївся, а плакала. Бо вони щось там у класі не знали, і ви всіх поклали на коліна. А це був лиш п'ятий клас, люди добрі». «А вона, оця моя маленька дитинка, не стала на коліна, але прийшла із школи та й питає, «А хто то є бандери, і хто з вас був у бандерах, що вчителька так лютилася дуже і на коліна насклала? «То вам треба було це робити», – звернувся Янко до моєї вчительки. «Щоб вам тепер кістки у гробі переверталися?» «Лишіть, вуйко». Трутилася я Такий час був, що нас усіх називали Бандерами, убійниками Колаборантами, прислужниками Господи праведний Ким лиш нас не називали А коли ти йшла сюди Той час там Уже минув чи ще ні Ще ні, зітхнула я А ти кажеш Та за таку неправду я би сам ішов у Бандери Не на жарт розійшовся Янко Ой, звідси підете Якби він мав вуса, я би подумала, що мій давній друг усміхається в них. «А ви приїхали, меже бандери!» – розвернулася Вуйкова душа до вчительщини. «Жили меже бандерами, хату меже бандерами побудували руками бандерів, дітей меже ними вигодували і там лишили, і бандерівська земля вас поховала в собі. То є у вас людська совість після такого?» «Мене до вас у село прислали», – нарешті заговорила зніченим голосом моя колишня вчителька. «Нам так казали». «Або ви самі не вийділи», – начебто сплеснув руками вуйку. «Але вас ніхто не тримав межитими ворогами». «Мені було там добре», – признався жилісливий голос. «А час був такий, що треба було казати так, як треба було. А я вже умерла, то й не знаю, як воно було насправді. Можна було й мовчати»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 а гріх на душу взяли, як ви». Оце і все, що я хотів сказати. Такий був кінець мого тривання у дев'ятому саду. Мені тут не дали заговорити. Летячи кудись далі і далі, я думала, чи не витворили мене за щось із цього саду, де я усіх пізнавала і з усіма мала про що говорити. «Ні, я зовсім не мала наміру сперечатися». Я втратила цікавість до суперечки ще в житті, але я хотіла розмови, просто розмови, якогось добра, чи, бодай, його літепла. А може тут, у наступному саду, якщо є такий? Однак мій політ затягувався, і я усміхалася. Аеродроми, мабуть, не приймають, непосадочна погода на небесах, але й землі вже не видно.